Лай так. Гаразд, хлопче, заспокойся. Забирайтесь нахрінь від мене. Мене всього трусило. Я відкинув руку, якою він спробував поплескати мене по плечі. Забирайтесь нахрінь, охолонь. Я хотів поговорити. Здоров'як не покладав надії уговтати мене. Він не очікував аж на таку бурхливу реакцію. «Фак йо!» Продовжував я. Говоритиму з вами тільки тоді, коли приїде мій посол геть від мене. Чоловіки з жінкою, працівники аеропорту стояли за стійкою, похнюпивши. Я різко розвернувся, відчуваючи, як палають щоки та вуха, і закрокував геть. У переході між трансперною стійкою та залом очікування товстун наздогнав мене. Клерк волочився за ним слідом з таким виглядом, наче його вели на ешафот. «Ей, містер, містер, зачекай!» Пихтів мені в потилицю гладун. «Давай поговоримо, сталося непорозуміння». Я зупинився, повернувся і втупився йому в вічі. Він теж спинився і замовчав. Обличчя зробилося під лабузницьким. Секунд п'ять я чекав, що він заговорить. А тоді опустив погляд і побачив кілька скручених у трубочку сто доларових банкнот. Граб настирло тицяв в їх мені. Містере, у нас тут вийшла невеличка плутанина, і я хочу її залагодити. Здивування майже шок, викликане фактом того, що мені пропонують хабара, хутко поступилося ще більшому гніву. Це так воно. У Сирії працює кипів'я. Ви взули мене на двадцять вісім доларів. Потім офіцер, який зобов'язаний охороняти іноземців у міжнародному аеропорту, погрожував мені. А тепер, замість того, щоб перепросити, ви намагаєтесь всучити мені хабара. Я вас правильно зрозумів? Товстун прибрав руку з грішми. Обличчя стало злим, пихатим. Ну і сиди тут, зневажливо кинув він, і забрався геть, захопивши з собою свого підлеглого. Я повернувся на лаву перед магазинами безмитної торгівлі і став чекати. Десята двадцять. Працівники поступово залишали приміщення терміналу, магазини закривались, останні рейси здіймалися у повітря. Посла України не було. Зненацька я помітив, як сходами до мене піднімається офіцер таємної поліції. Той самий, що ходив зі мною до будки обміну малют, де вирвав з рук мою квитанцію. Цього разу, правда, він виглядав не так зухвало. Хай фамільярно привітався сирієць, вмощуючись поряд зі мною. Я відсунувся. «Ти чого тут сидиш?» Я покосився на полісмена. «А що?» «Та просто там...» – він зробив невиразний жест у напрямку, де на першому поверсі знаходився офіс служби безпеки. «На тебе чекає дозвіл на в'їзд, твоя віза». «Та ну!» – знущаюся. «Невже?» – серйозно. Сиріц спробував посміхнутися. У нього навіть нічогенько вийшло. Хоча писок нагадував бешкетника котяру, який наклав кубку за домашнім кінотеатром, а тепер з усієї сили намагається відвернути увагу хазяйна. Друже, «Дружаві заготова, твій наплічник чекає на тебе, тобі треба тільки спуститися і ласкаво просимо до серії». Я відповів йому поблажливою посмішкою. «Дякую за гостинність, але я сидітиму тут і чекатиму посла». Не розумію тебе, розвів руками офіцер. Усе готово, віз, речі ти. Я сиджу тут і чекаю посла. По складах відчеканив я. Сирієць підупав духом, опустивши руки між колін. Він трохи посидів зі мною, а тоді підвівся. Як знаєш, не озираючись, попрямував до сходу. Чесно кажучи, мене тоді розпирало від гордощів і втіхи. Це ж треба вміти, здійняти такий галас. Крім того, я мав на руках усі козирі. Точніше, думав, що мав їх. За мною от-от мав приїхати посол. Факт пограбування та спроба дати хабара були зафіксовані на камерах відеоспостереження, а ще я був певен, що поліцейські тепер не ризикнуть підкласти щось у мій напліч. На жаль, я недооцінив сирійську підступність, як і чисто арабську здатність хитро-мудро виплутуватися з різноманітних халеп. Бій не завжди виграє той, у кого товстіші гармати. Спливло ще трохи часу. Годинник показував 20 хвилин до 11-ї, а посол так і не з'явився. Хвилювання мовотрута потекло по артеріях і веннах. Ращі-два я вставав і походжав терміналом, вдивляючись в обличчя зустрічних чоловіків, слухаючись у їхню говірку. Проте не почув жодного українського. Пасажирів ставало все менше. На табло, де висвичувались усі відправлення, я бачив, що останній літак відлітає опів на першу ночі, а аеропорт готувався до сну. «Можливо, сирійці облишили мене в спокої», – міркував я. «Але де тоді в дідька, заподівся посол. За цей час уже можна було тричі доїхати до аеропорту. Щось відбувалося, і мені конче потрібно було знати, що саме. Я надумав піти до переговорного пункту і знову дзвонити Миколі. Якби так чинив, усе обернулося б інакше». Усе пішло б за планом, і українці перемогли б. Я не міг зв'язатися з Євгеном Ігнатовським, зате, подзвонивши видавцю, я дізнався б, що пан Ігнатовський